Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu Wa ala rasulullah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man walah Amma ba'd Kita lanjutkan bacaan Terhadap kitab Syarah Lum atul itikad Yari syarah oleh as-syeikh Saleh al-fawzan Habidahullah ta'ala Wa ra'ah Kita nah. lihat disini Barakallafikum Habidahkumullah Di dalam Pembahasan kita yang telah lalu Berkaitan masalah apa kemarin Masalah Pembahasan seputar ta'wil Bahwa saya ta'wil Itu memiliki beberapa Makna Tapi makna yang batil Kita Berlepas di jadinya Jadi, Ta'wil yang maknanya apa yang batil? Tahrif Adapun pun ta'wil Yang maknanya terpuji Ada dua makna Pertama apa akhir syahat? Tafsir Yang kedua apa? Alhamdulillah Ayah. Apa yang kedua? Yang pertama tafsir, yang kedua apa? Ayah Apa? hakikat suatu perkara. Ayah dua perkara tersebut atau dua makna tadi adalah makna yang terpuji. Sekarang kita lanjutkan, antum lihat halaman yang ke 39 bagian bawah itu. Namun sebelum kita baca bawah, baca atasnya dulu. Kala al-imam Ibnu Qudamah Rahmatullahi alaih Wa kala fi dhammi Mubtaghit ta'wil Limutasabihi Limutasabihi Tengziluh Artinya apa? Dan telah berfirman Allah Ta'ala Yang masih turunkan di dalam Al-Quran Mengenai telaan bagi orang-orang yang mencari-cari ta'wilnya Orang-orang yang mencari-cari takwilnya itu dicelah dalam Al-Quran. Justru apa? Mencari-cari takwilannya demi apa? Nah, Barakallahu Fikum melancarkan agar mengikuti yang mutasyabih. Mengikuti yang samar. Nah, Barakallahu Fikum yang seperti itu apa? Seperti itu dicelah dalam Al-Quran. Al Kita lihat ayatnya. فَاَمَّا الَّذِينَ فِيْقُلُوا بِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِه <الْتَعْمَان>. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah Perhatikan baik-baik Ayat ini ada pertanyaan nanti Maka ada pun orang-orang yang dalam hatinya Ada penyelewengan, ada penyakit Maka justru mereka mengikuti Perkara-perkara yang samar Dan mereka mencari-cari fitnah Dan mencari ta'wilannya Yang mereka harapkan ini Mencari fitnah Untuk membuat fitnah, membuat samar eh, Karena dengan apa? Dengan Mereka tidak mau kembali pada muhkam, kembali pada perkara atau ayat-ayat yang samar dan mencari takwilan-takwilan -ta yang batil. Wa ma ya'lamu Ingat-ingat pertanyaannya, dan tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah. Kalau kita berhenti di situ, wa ma ya'lamu tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah. makna takwil itu apa maknanya, Abdullah? Dari talematin? Ayah mana? Abdullah. Eh? Apa maknanya? Haqiqatul syai, tidak ada yang mengetahui hakikat suatu perkara, surga, neraka, balasan ancaman, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta Tapi kalau antum berhenti pada yang berikutnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilmi, berarti ta'wil maknanya apa? Tafsir. Paham ya? Jadi dibedakan. Tergantung atau berhentinya di mana, Paham ya, dibedakan Tergantung apa, berhentinya di Dimana, na'am, barakallahu fikum Kita lihat, bawahnya itu Faja'ala ibtiha Ta'wil alamatan al-zaib Allah Ta'ala menjadikan Mencari-cari ta'wilan Itu tanda daripada penyelewengan Hatinya ada penyelewengan, ada penyakit Kenapa ada penyakit, karena seandainya Kalau hatinya gak ada penyakit, justru dia apa? Kembalikan yang mutasyabih Kepada muhkam Jangan malah mencari yang mutasyabih. Ayat mutasyabih itu kan ayat yang samar. Samar dalam artian la baraka menurut sebagian orang enggak dipahami maknanya atau enggak tahu maknanya. Tapi ahlu tafsir tahu. Paham ya? Sudah kita nerati ya kan, kalau ayat berkaitan masalah asma wa sifat itu enggak ada yang mutasyabih. Ya? Kalau ada mutasyabih kembalikan ke mukam, semuanya mukam. Paham ya? Nah, adapun kalau selain asma wa sifat, ingat-ingat Selain asma wa sifat, itu mungkin ada mutasyabih nisbi namanya. Yaitu samar nisbi, penisbahan. Mungkin sebagian orang samar tidak tahu tafsirannya, tapi ahli tafsir tahu. Pamlum. Nah, barakallahu fikum seperti azzallana qittana. Kittana, kitun, antum tahunya apa artinya kitun? Kucing. Paham ya? Tapi bukan itu yang diinginkan. Ahli tafsir tahu. Paham ya? Maksudnya adalah na balasan atau nasib Atau balasannya atau bagiannya atau adabnya kan ya seperti itu jadi perlu diperhatikan nah ikhwani fid azza zak munaqqatan di bawah itu qala asy-syekh salal fauzan habibullah taala warah ittiqaa ta'wil ittiqaa ta'wil al mutasyabih duna irza'ihi ila muhkam alamatun ala az-zaikh allahum sallam mentari ta'wilan yang mutasyabih ayat-ayat yang samar yang mutasyabih tanpa mau mengembalikan kepada muhkam tanda penyelewengan hati seseorang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik, jika seseorang mendikatangkan hatinya ada penyakit, ada penyelewengan manakala dia tidak mau mengembalikan yang mutasyabih kepada muhkam. Adapun ahli sunnati wal jamaah mereka mengambil pendalilan dari yang muhkam. Kalau nampaknya ada mutasyabih dikembalikan ke mana? Muhkam. Jangan mencari-cari yang masih samar. Eh, yang maksudnya apa barakamafil mutasabiq kemudian jadikan dalil akhirnya apa membikin orang enam terfitnah di dalam di dalam apa takwilan tersebut Allah musta'in kita lihat fa amman ladzina adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyelenggaraan eh, berpaling wa zaikh ma'nahu inhiraf anil haqqi ini kan? berarti ini makna zaikh zaikhun Maknanya adalah al-inhiraf anan al-haq. Berpaling dari kebenaran. Jadi hati kalau sudah berpaling dari kebenaran sangat berbahaya sekali. Paham ya? Sangat berbahaya sekali. Nah, sebagaimana jadi ya, dinukilkan oleh apa? Nah, barakallahu fikum al-imam Ibnu al Qayyim al-Jawziyah rahmataullah eh dalam Di Dalam kitab Ighathatul Lahfan ta'lim al-juyus al Islamiyah. Nah, barakallahu fik dan Ighathatul Lahfan di dalam ikhlas hafan beliau mengatakan, fal maulidu anit tauhid musriku ini bahagian ini. Orang kalau berpaling dari tauhid, tauhid al-haq apa bukan? Al-haq. Fal maulidu anit tauhid musriku nsha' am abah. Orang kalau berpaling dari tauhid dia kalah musriq. Mau atau enggak mau, enggak atau tidak itulah fonisnya. Musriq. Karena berpaling dari kebenaran. Wal maulidu anis sunnah muktabilun dalun nsha' am abah. Dan orang yang berpaling berpaling dari as-sunnah, maka dia dikatakan muqtabi' dal. Pelaku bid'ak sesat. Nah, dia orang sesat, muqtabi'. Mau atau enggak mau itu fonis globalis seperti itu. Ngeri. Jadi jangan sampai kita berpaling daripada apa? al haq jauhi majlisnya al-biddaqad dalal. Jauhi majlisnya orang-orang apa? Yang mereka mengajak kepada na'barakallahu fikum penyelewengan jauhi. Karena apa? Menjauhkan diri dari mujahilasa. Duduk-duduk dengan pengikor hawa nafsu, merupakan sumber menuju as-sunnah. Berkata al-imam as-syatibi rahmatullah Abu Ishaq, sebagaimana dalam kitab Al-Iqtisan, kata beliau, Al-bu'du'an majalisi ahli bida' huwa tariku ila as-sunnah. Al-bu'du'an majalisi ahli bida' huwa tariku ila as-sunnah. Apa artinya? Menjauhkan diri dari majlisnya ahli bid'ah, jalan menuju sunnah Kalau mau diberkahi, Mau mendapatkan sunnah mau kokoh di atas sunnah, jangan menghadiri majelisnya ahlu bid'ah odolah. Pam ya, hadirlah majelisnya ahlu sunnati wal jamaah yang mereka senantiasa menyampaikan al-quran dan sunnah yang mereka senantiasa tidak merasa dirinya maksum. Pam ya, tapi berupaya untuk apa? Memperbaiki dirinya dan senantiasa lurus. Pam ya, lurus di atas al-quran, wasunnah. Gak ada yang mengatakan pasti ana maksum. Itu keliru kita gak ada yang maksum, kita semuanya manusia biasa kadang keliru kadang benar, ketika keliru yang paling abdol, yang paling bagusnya segera kembali kepada apa? kembali kepada alhaq, jangan sombong jangan congkak jangan kiber, wah anak kan sudah ustad sudah syekh, masa suruh ngalah, bukan masalah ngalah atau gak ngalah masalahnya sekarang tuh alhaq ada di hadapanmu Bang kalau al-haq ada di hadapan kita kita wajib kembali kepada al-haq walaupun kita apa? Misalkan orang bisa dikatakan syekh, ustaz misalkan, harus tunduk. Kenapa? Al-haqqu aḥaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu aqwa minar Kebenaran lebih kuat daripada sekedar pemimpin di muka bumi ini. Allahul musta'an. Ikhwani fi dinillahi azza Ini sekedar menjelaskan makna zaihun Zaihon al Enfirof anilak yaitu berpaling dari kebenaran. Ayat tabiun Orang nama orang-orang yang ada penyalahgunaan dalam hatinya berpaling dari kebenaran mereka akan mengikuti ayat-ayat eh, yang mengasihi mutasabe. Yakhudunat tarfain fakat minar adillah mereka mengambil ujung saja dari dalil tersebut, wajat rukunat tarfal akhir dan meninggalkan ujung yang lainnya. Bayangkan ini keadaan orang-orang lebih dapat dalal khasbiun atau yang semisalnya. Mereka mengambil hanya ujungnya saja, eh, kemudian meninggalkan ujung yang lainnya. Kan berbahaya seperti itu. Nah barokallahu fiikum Allahumma stan. Seperti dalilnya orang-orang siapa kemarin? Im, Ikhwal Muslimin. Eh, katanya bolehnya apa kemarin? Ikhtilat, campur baur, taaruf, eh, salam salaman. Ngambil dalilnya mungkin benar dari Al-Quran tapi mereka keliru di dalam berdalil. Terlalu memaksakan dalil tersebut untuk apa? Menguatkan pendapat mereka. Apa kemarin dalilnya? Ya ayuhan nas Inna falakna kum ingzakarin wa unsa wa jalna ja kum wa kabaila li taarofu Inna akramakun dholahi atsakum Wahai segenap manusia kami telah jadikan kalian itu kami telah menciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku agar kalian saling taaruf saling mengenal akhirnya salam salaman kenalan-kenalan Antum siapa namanya Ana namanya Fulan Anti nah. Allah Musta'an Akhirnya jadi itu teman anta antum antum Allah an. Hati -hati ya Allah Musta'an Hati-hati ya Hati-hati Pendalilan itu harus sesuai dengan Na'am Barakallahu Fikm Al-Haq Jangan sampai eh, Cuma mengambil ujungnya Dibuang ujungnya Dipahami dengan pemahaman sendiri Inilah Na'am Barakallahu fikum Pengaruh daripada memahami Al-Quran Sunnah Secara otodidak Baya sekali Pahamilah Al-Quran Sunnah Sesuai dengan pemahaman para Salafun as Para sahabat tabiin wa asbab tabi'in oleh karena itu sandarannya kita apa? Al-Qur'an was sunah ala fahmi salafil ummah itu patokannya. Bukan al quran sunnah saja dipahami dengan pemahaman kita jangan. Karena pemahaman kita pemahaman kita qasir. Pemahaman kita terbatas, dangkal, butuh penguat. Kalian Butuh penguat agar apa? Pemahaman kita tidak keliru. Oleh karena itu penguat yang bisa menguatkan adalah apa? Pemahamannya para salaf. Bagaimana para salaf memahami ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibtigha'al fitnati wabtigha'u inilah keadaan hati yang menyeleweng Hati yang na'barqal fi berpaling dari kebenaran, mencari-cari fitnah dan juga mencari-cari ta'wilannya Wa za'a rabbuka, telah datang ربmu, ini datang bukan ربmu ini. Terus siapa? utusanmu. Nah seperti itu. Bal yadahu bahkan kedua tangan itu dibentangkan, bukan tangan itu katanya. Lah terus apa kalau bukan tangan? nikmat, Kan payah seperti ini. Rusak. Keadaannya rusak. Paham ya? Sudah jelas-jelas terang-terangan tangan. Dikatakan bukan tangan. Yang zilurabbuna tabaraka ta'ala ilah samaib dunia. Hilahnya bekok. Sunusun akhir. Allah turun ke langit dunia. Setiap apa? Seperti ke malam terakhir. Itu bukan Allah yang turun. Siapa? Putusannya. Malaikatnya. Sok tahu orang ini. Hati-hati. Berbahaya. Berbahaya. Barakallahu. Allah mustahil. Yaitu ingin terus mencari-cari mengetahui takwilannya ayat tafsirannya maksudnya adalah mengetahui tafsirannya Tapi tidak perlu sebenarnya, kalau sudah kembalikan kepada muqam selesai Nah, barakallahu fikum, alal makna al awal berdasarkan makna yang pertama awamaya ulu ilahi fil mustakbal atau mencari-cari apa? untuk mengetahui hakikat sesuatu di waktu yang akan datang, wa wa atasir asani intinya, yang pertama atau yang kedua kalau tujuannya adalah apa untuk mencari fitnah dan mencari takwilannya bukan untuk kembali pada al-haq itu adalah pemahaman yang bisa dikatakan batil dan tujuan yang tidak apa? tidak dibenarkan. Wa qilahu ma batilun salawun ibtaghau at-tafsir alladhi makna kedua-duanya batil, baik mereka itu mencari tafsirannya yang menjelaskan makna tersebut, fa makna la yattadhi' illa bi rabbihil muqtam. Karena makna eh makna ayat yang tasabih itu enggak akan apa? enggak nah, akan nampak Kecuali kalau mau dikembalikan kepada apa mukam. Ha? Kecuali kalau dikembalikan kepada apa mukam. Nah, Perhatikan baik-baik. Nampak seperti itu. Allah musta'in. Nampak lihat lagi di sini. Awal bil ma'nasan yang terjemahan ma yang kedua. Wahwa ibtirah ma'arifatul ma hakikoh wal ma'al. Mencari-cari, mengetahui hakikat dan juga tempat kembali yang semua kembali kepadaNya. Fa'innahumullah yudhriku nahada. Mereka gak akan mampu. Kita tidak akan mampu bagaimana sih hakikat surga mampu gak kita sekarang membayangkan gak akan mampu, bagaimana neraka kita hanya membaca eh, mengerti, memahami sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengetahui secara detailnya bagaimana aslinya itu nanti Faham ya. nah dikenal dengan apa? Ainul Yakin Ainul itu melihat, baru melihat itu Hakul Yakin merasakannya Faham ya. nah kita ini baru dapat yang mana? dapat pertama ilmu Yakin untuk Ainul Yakin belum Karena kita belum melihat langsung surga itu kayak apa Paham ya Nah untuk hakul yakin nanti Karena apa? Karena kita juga belum masuk ke dalam surga Tapi berharap semoga Termasuk penduduk surga Nah barakallahu fikum Ikhwan fiddina azzaqmullah Adapun yang berikutnya insyaAllah ta'ala Pada pertemuan yang akan datang Masih sambungan daripada Seputar ancaman bagi orang-orang yang Mereka tidak mau mengembalikan Ayat-ayat yang tersyadik kepada mohkam Ancamannya sangat berat Yaitu mereka termasuk orang-orang yang Nam dikatakan apa? Na'am barakallahu fikum Mereka dikatakan Allah Ta'ala Hindari, jauhi mereka Nanti akan kita baca hadisnya Masallaha assalamatul afiyah Fidunya wakakhirah Walhamdulillah rabbil alamin